likar jag vill ha fun varje dag när jag och för sitt lag och röglebekort. Det fest nu när vi då. Välkomna till Podden om tekniken är med oss några dagar försenade är vi vi tackar för det fina stöd som vi fick på Twitter och andra ställen när det körde ihop sig jag som pratar nu heter Daniel Roth och mitt framför mig står Linus Alin, vi är oss aldrig vi oss aldrig vår tredje länk i kedjan Mattias Jelm i ute vi kommenterar inte skador men uh, vad säger vi? Han, Nej, precis. Det är en flytande förklaring varför han är borta idag. Upper, middle eller lower body injury. Precis. Det är väl bara att säga igång va? finns en del att snacka om. Det finns jättemycket att snacka om. Vi har ju hunnit två matcher in i Abbott-projektet. Och för Linus Alin lite sliten inte i ögonen så beror det på att du körde till Göteborg tur, tur igår. Vad kom du hem för intryck efter denna match som Fröljna vann? ja alltså det var ju visst det var klara siffror till fröldens fördel och i andra perioden var jag rögle eh, ganska utspelade- och sen i, i tredje hade man ju inte eh, ens att eh, hämta in underläget men jag tycker ändå se med skillnad då i sättet rögle jobbar hur man pressar hur, man, eh, hur mycket skriss man åka hur jobbet man lägger ner eh, det verkar implementeras lite i alla fall på den här korta tiden, det nya tankesättet. Och alla spelare pratar om att nu spelar vi på ett sätt där det kräver att alla jobbar 100% alltid. Gör man inte det så faller det. Och jag tycker man ser den här aggressiviteten i spelarna på ett helt annat sätt jämfört med för en vecka sedan. Ja, jag tyckte det var intressant. Jag skrev lite om det efter första perioden. Rögle skotten, skotten det var ganska jämnt innan Földer gjorde 1-0 hade vi Rögle de senaste 6-7 skotten som liksom. trillade in ett halvbilligt mål det kom 2-0 i powerplay men man tänkte summera ändå den första perioden som ganska okej okay. då kom Cam och, och kritiserade den hårt liksom. det, det var ju fick man en påminnelse till om att det är nya tider och, och nya krav Precis, men där tänkte man ju själv att ja, men det här var väl eh, lite uppflyt och lite så att de låg under efter första perioden. Men det var väl ganska okej, okay. alltså en okej okay insats, eh, även om det stod 2-0 till Frölunda. Det kunde lika gärna ha stått kanske 1-1 efter den perioden egentligen. Men så kommer den eh, solklara kritiken då från Kamebo till Paus. Det är ju som du säger, det är ett tecken på att det är andra tider, att man inte är nöjd eh, över en sån prestation. Men är Abbot-effekten över då? Abbot-effekten behöver tid på sig. Såklart. Mm. Mm. Men uh, i matchen mot Örebro. Uh, som var Cam Abbots första match som tränare då i tisdag. så man ju lite kapaciteten det här laget har. Då gick ju... Du förväntar vänta den matchen lite. Ska jag vänta på den? Ja. Ja. Jag vill bara kan du mjölka oss uh, no någonting mer på? Vad säger du i... Liksom är, efteråt, hur, hur, hur lät det? Hur, hur kändes det? M mörka ögon eh, generellt alltså. Eh, sportchef Chris Abbott var ju nere i korridorerna och eh, de är ju, båda de här tvillingarna är ju kända för att vara extrema vinnare och eh, jag har nog aldrig sett två mer svarta ögonen än vad jag gjorde på Chris Abbott i, i korridoren efter den matchen. Eh, och så smittar jag av sig såklart på spelarna. Eh, och det, det var väldigt tydligt att eh, här är vi liksom inte uppslutna och glada efter en 5-1-torsk i, i Göteborg, utan eh, det hade ju gått inte. Just det. Eh, det blir ju lite arbotsspecial detta. Vi kommer nog att prata om alla utom mamma och pappa i det här avsnittet, tror jag. Eh, det är mycket Chris och, och Cam för tillfället. Och det, det får du väl vara... Eh, Första veckan med, med tvillingarna. Ska vi, ska vi backa lite grann till det vi upplevde i tisdags när Cam Airborts första match som tränare och Rögle fläskade över Örebro och vann med 6-1. Med lite distans, var, vad har vi för intryck från denna debut? Alltså det var ju en total urladdning. Att, att det laget kunde gå från. Jag var ju på och såg dem i både Örebro och Karlstad förra veckan att det, det laget som presterade den typen av hockey kunde gå till att spela med sån total energi och total eh, ofta total synk också eh, mellan varandra. Visst man får en effekt med tränarbyte men det här, i min bok var det här en extrem reaktion alltså som där nog laget låg på sin, sin toppnivå. Ja, det kändes som att man fick med sig alla spelare till att nästan max presterar liksom utifrån säsongens förutsättningar och så. Men mitt bestående intryck är nog det som vi såg när vi rusade mot presskonferensen och möter den smått legendariska Jonas som heter han väl, rörelig supporten, som drog av ett tio sekunders a ah, följt av det här gjorde gott för själen. Det var väl lite den Typen av kväll där folket fick lite grann hoppet tillbaka. Hoppet om en, liksom en framtid. Precis, det känns som att fansen, Röglefansen nu har fått någonting att, att tro på igen. sen Såklart det kommer att ta lite tid men de är ju väldigt väldigt populära redan. Bara har alltid varit. Det är i Engelholm. Och när de nu kommer in med sina tydliga värderingar, pekar med hela handen berättar, okay, det här Okej, de har varit otroligt tydliga i kommunikationen hittills. Det här ska vi stå för. Chris Haber säger att för mig går liksom arbetsinsats, före skicklighet. Och båda två har ju pratat om detta solklart hela vägen. Och det gillar ju Engelholms publiken de vill se ett hårt arbetande lag. Om man sen förlorar och alla har liksom man ser att alla spelare har tagit ut sig, alla har gjort allt de kan, då finns det en viss acceptans. Men förlorar man utan att alla har gjort den arbetsinsatsen, det är då folk blir förbannade och provocerade i i Ängelholm. Det är i alla fall min uppfattning. Och som du säger med här barnarnas intåg så känns det som att eh, även om du flyttas mot förröna känns det som att den här uppförsbacken som rögle har är trots allt inte lika brant om man blickar mot framtiden. Nej, men jag tror alla fattar att det här är, kommer att bli en skitjobb i säsong och det är mycket möjligt att den slutar i kval, men bara att boden bara har klivit in Jag tror jag har gett några liksom hoppet tillbaka. Det är många som har varit som har sett liksom sin favoritklubb segla iväg och känner inte igen den, känner inte igen hur den beter sig, och hur den spelar hockey eller någonting. Så jag tror att det är riktigt väl att lyssna på man har publiken har blivit mindre och mindre, men direkt räckte väl att lyssna på den, den liksom växelsången där publiken sjöng Chris Abbott och Cam Abbott, när pucken släpptes för att fatta att han har som bör tro igen. Precis. Alltså, jag tänkte på det när jag kört hem från Göteborg igår. Alltså, vi hade spelat 20 matcher av den här säsongen. Alltså vilken säsong det har varit hittills. Det är ju som att någon har kastat in en hel förening i en en tvättmaskin och, och kört på max. Alltså. Huvudtränare för försvunnit, sportchefer har bytt sig ut och under den här perioden så har då kommer bröderna Abo tillbaka. Mm. Det har ju hänt hur mycket som helst redan och vi är inte ens eh, framme i december. Nej, overkligt. Um, det var väl ganska... Vi fick upp um, Cam Abo efter, efter första matchen och det var... fick ställa lite frågor till honom och... och um, vad minns vi från den stunden? Han ger, alltså det man kan säga om, om Cam är, är att om man jämför Cam och Chris så är ju Cam, han ger ett lite han, han ger ett typiskt coachintryck nordamerikanskt coachintryck bossy lite, i sina svar men lite mer bestämt, lite bestämd, korta svar alltså bossig. alltså han ger detta är bossen, det intrycket ger han i sina svar Chris är säljaren och, och och Cam med byggbasen lite ja, grann. Lite ja. så, ja. Alltså, eh, de är ju tvillingar och lika till utseendet, men de skiljer sig, det är de kan jag har fått nu de här första dagarna, de skiljer sig ganska mycket personlighetsmässigt just i det avseendet faktiskt. Så på det sättet, och det kan ju faktiskt vara en stor fördel för dem också. Och utseendet, hur lär man sig skilja med min gamla tumregel, Kam har större behov av Cam- Tack, det ska, det ska jag ta med mig för det behöver jag. Mm, Glöm aldrig det. Eh, men Tyckte också det var det, man gillar ju en retoriker i det här yrket och det, det var ju häftigt att lyssna på båda men det var tyckte det var häftigt att lyssna på Cameron, han pratade väldigt ödmjukt om att vi måste liksom förtjäna den här, vi har det finns en fantastisk potential i den här stan vad gäller publik men vi måste förtjäna den publikens respekt och det det är också i term av resa att äh, vi kan liksom inte bara förvänta oss att den här hallen ska vara full, att folk ska liksom stöt, stötta oss. Utan vi måste på något vis äh, ge våra hjärtan först liksom, och sen äh, då kommer vi att få det, det stödet. Och det, det tycker jag är häftigt. Äh. Och vi hade ju Chris Zabot också. Vi var... Vänta med honom! Vänta nu är det... jag som är chef. Ja. Jag ska bara säga det sista om Cam. att Det kändes väl också som att han var inte jätteglad att höra den här ramsan om sig själv och Chris. Ja? Det var ju faktiskt överraskande. Det trodde jag aldrig han skulle svara på den frågan. Han mycket tydligt då. Ja, mycket tydligt. För Röglets klack och höga sittplass kör den här växelramsan Cam och Chris Zabot. Och, och de körde det några gånger under matchen. Men efter när han fick frågan, Åh, vad, vad tyckte de om att svensen körde din eller er ramsa? Och då förväntar man sig ett tack alltså, som 99 procent av alla människor svarar. Det känns jättebra och kul att man uppskattar. Och han sa ju det också, att kul. det, det, det Så klart vi är äh, ödmjuka inför det och tackar så hemskt mycket för stödet. Men jag vill att det här är sista gången den ramsan sjungs i hallen. Mm. Och så stannar man upp lite som på topp, vad? Sa han det där? Var det sista gången? Vad Men han menar ju på att nästa gång ska fansen ta den såklart hårdast jobbande spelaren. Inte äh, den som gör flest mål utan den hårdast jobbande spelaren. Han vill Och, inte vara stjärnan i det här gänget. Han vill att eh, det finns hjältar på isen istället. Exakt. Men då, då får kanske kanske få finna sig i att det blir en utbyggnadstidigare att han får kanske bygga upp några den typen av hjältar. För det har inte vimlat av liksom, kandidater till att bära den sången eh, i höst. Men det kan få komma Det kanske kommer. Har vi tömt kam eh, Känns så. Känns så. Och vi hade ju... <gör> HDC-svälskan var ju sponsorer. Eh, mm. Eller matchvärld, förlåt. Till... Eh, I i tisdags örebro Och då kom Chris Abbott upp och presenterade sig och berätta lite om hans tankar eh, inför matchen. Eh, och eh, i... Eh, det var förut mycket roligt när han kom in och skakade hand med mig och sen så sa han en bit innan att han trodde att det bara var, var hockeyjournalister från hdc Svenska Så han stod 35 pers han var beredd på att det skulle vara en hostile environment. Ja, men... Huset hus tyngd tyngbevar? Hos Phone Hero byts tiotusentals batterier och skärmar på mobiler av alla märken och modeller.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 Fem stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på Amazon.se idag. ...bakning <skratt> med 35 <och> på. <skratt> <skratt> <skratt> när jag sa att vi var bara tre så andrade han ut. Och, uh, uh. och så berättade han lite om sig själv och sitt mission. Och det, när, vi, när han var klar med det så smugnade du fram till mig. Och så sa så du, vilken jävla chef. Ja, alltså, han, han gav alltså, ett femstjärnigt ett intryck. Han pratade säkert i och svar på frågor också i 25 minuter, kanske en halvtimme. Och hela rummet, alla står och lyssnar hela vägen. Ingen som typ och fiblar med mobilen eller någonting. Han är oerhört intressant att lyssna till. Och prata om både då det här att, att bygga ett lag. Vad krävs? Jo, att vi har vårt synsätt. De spelare som, som är villiga och haka på det kommer vi att ta hand om. De som avviker eller eller inte vill då, då hittar de andra spelare som, som köper upplägget. Sen mm. pratar han också om ungdomsverksamheten. Att det ska göras en, genoms alltså, vad man, en genomsyn av den mm. uh, på djupet. Se hur de jobbar där. Och att det kommer att hända mycket i den här klubben. Precis, precis. Och det, som sagt, om vi säger att vi har varit i en tvättmaskin med den här säsongen och det här laget hittills. Den kommer bara fortsätta snurra nu. Det, det kommer att... Uh, jag är helt övertygad om att det kommer att hända väldigt mycket. Eh, både under säsongen och då framförallt när säsongen tar slut oavsett vad regler är. Det tror jag. Och Jag tror det kommer att vara en annan sorts eh, tvättmaskin. Det kommer nog att vara bes liksom beslut och, och vägval som är laddade med helt andra grejer. Det kommer inte... Jag tror det kommer att vara mer, eh, kännas positivare för eh, supportrar och andra. Men jag ställer en fråga mot slutet eh, lite för humören, alltså lite med glimt i ögat att det var kul att, att följa dem när de var här eh, och frågade lite om de har slutat slå, slåss med varandra som de gjorde det på rätt många träningar då, på den tiden. Och då sa Chris, tyckte jag något intressant att, att alltså, vi var unga och vi ville så otroligt mycket och det tippar över ibland liksom, men det är den, den typen av spelare kommer jag att leta efter. Jag vill ha den typen av spelare här som är beredda att vinna till varje pris. Jag är inte här för att skaffa mig kompisar. Det har jag gått om hemma. Jag är här för en enda anledning. Jag ska vinna. Vi ska vinna. Jag kommer att ta alla de besluten som, som kommer att leda oss i den riktningen. Så det var det han... Det kändes verkligen... Både han och Cam har väl jätteintrycket att det är två men on a mission- Ja, och intressant att man har den retoriken och den tydliga linjen från start. Det är ju lätt. såklart när man kommer in i, i en ny roll i, i en klubb som man inte har varit på, eller varit i på, på tio år, att man är lite försiktigare kanske och känner sig för. Och det är eh, en process att komma in i allt och så med här. Och de har ju pekat med hela handen från, från dag ett. Mm. Då har de verkligen. Ska Jag ska får... säga det med Chris också bara det här. Som jag tyckte var intressant när han pratade om den nordamerikanska spelarmarknaden. Mm. Eh, han sa ju det att han, de har väldigt många nordamerikaner i, i laget rögle. Och han sa att framöver blir det otroligt viktigt för oss att verkligen hitta rätt på den marknaden. Och hitta rätt spelare för rätt pengar som kan gå in och göra skillnad. Och där sa han att han hade bra koll och säkert en, en fördel jämfört med andra sportchefer. Jag frågade honom om så din erfarenhet, har du ju kanske inte på din sida, liksom. vad har du för starka sidor? Och då pratade han mycket om sitt liksom, kontaktnät och brinn, att han har känner otroligt många spelare, möt mött många. Han kan två samtal bort, kan han skaffa sig en väldigt bra bild av både människan och hockeyspelaren. Han känner många hockeymänniskor i Nordamerika, general managers med flera, så han sa att jag tror inte att jag kommer vara lika, kanske... Alltså, en del, agent, eller en del sportchef är väldigt beroende av agenter och styrda av dem och det tror jag inte att jag kommer att vara i samma utsträckning fritt översatt mm, Ja men precis, precis. och det, det är också väldigt intressant i sammanhanget det är ju att ta in Cam Abbott som har varit tränare i 18 månader i veckos juniorlag och ta in Chris Abbott som sportchef utan någon erfarenhet alls det är klart att det är en chansning men hittills kan man inte säga något annat än det ser väldigt spännande ut med den linjen de vill driva och det ska framförallt bli roligt att följa vad det är som kommer att hända i Rögle som klubb framöver Jag, jag fastnade också för en grej som Chris sa att han uh, tittade ut och så sa han till alla att ser Se ni mig eller kamp på, på gatan feel free och kom fram och säg hej och, och, och, och presentera er liksom, vi, vi vill bli liksom en stor del av, den här, av det här samhället liksom. Ofta är, det, ofta är det de här historierna som lyfts fram kring dem. Att de är förkantiga och liksom ska vinna till varje pris och att de slåss och så. Men Jag tror, min känsla är att de har filat till rätt så många av sina hårda sidor och har lyssnat mycket med, med folk som har följt vad Kajam har gjort i, i Växjö och det som lyser igenom där är ju verkligen hur han har fått spelare att liksom vilja, verkligen vilja spela för honom. Det, jag har inte fått uppfattning att det är någon liksom, skrik och raptränare som hotar folk liksom, till att prestera. Utan eh, som en modern ledare helt enkelt. Som eh, är väldigt, väldigt tydlig och får spelare att liksom, vilja vilja spela och vinna för honom. ja på ledaren och så kan jag ju ta ett litet stickspår. just För jag har ju varit och sett en, en rörlig träning nu eh, med Kam som som coach och. Eh, intrycket av den var ju att det var väldigt stor skillnad jämfört med tidigare. Sättet om, det var alltid han la in liksom extra skridskåkning i varje övning att när du har avslutat ett anfall till exempel ska du tillbaka över blålinjen snabbt, så snabbt du kan. Och sen framförallt har han lagt in tävlingsmoment i de flesta övningar. Mm. Enkla grejer som att om en spelare om en back liksom gå bom på sin anfallande forward så får man göra armhävningar Eh, sista tvåmålsspelet förlorande lag för åka ganska länge också faktiskt det var liksom inte två utan alltså de här små grejerna som, som låter så otroligt basala men som kan ändå trigga igång någonting och vara små små byggstenar i någonting stort just för att få in den här vinnarkänslan, vinnarmentaliteten det är ju smått i sammanhanget men om man ska bygga ut något över tid så gäller det att få in de här tävlingsmomenten i ett lag Hela tiden. ja Och det är ju, det är ju faktiskt ett lag med, med ganska risiga vanor som har avspeglat sig i många matcher. Man pratar om liksom enkla mål, men det är ju vanor, vanor, vanor. Så det, är, det kommer han nog att nöta in. Men vi får väl ge Abbott-effekten lite, lite tid. Är vi klara med Abbott-arna eller? Nästan. Jag har en grej till. Och det är ju apropå obekväma beslut att peka med hela handen. Med att ta bort eh, Lagkaptenen första dagen på nya jobbet till Betten alltså inte längre lagkapten i Rögle. Eh, det är inte många tränare som hade gjort det. Nej, det är ju säkert ett um, det är säkert ett, ett, ett uh, gemensamt beslut med men i men det är ju ett beslut som är i, i mina ögon anstår handlingskraft man uh, väntar inte med någonting. Uh, det är spännande. Jo, det är väl svårt att tolka det på annat sätt än att um, de vill ha ett annat kaptenskap, ett annat ledarskap. Um, ett kanske ett mer handfast uh, i, i en väldigt stökig tid så lager en förlängda armen. Um, det är väl ändå så vi måste tolka det, va? Ja, yeah, absolut. Sen är det, det finns vissa grejer också vi inte kan veta något om till exempel hur Ted Bittén har varit i omklädningsrummet eller hur han har varit i, eh, både under träningar och, och eh, i periodpaus och på matcher och så vidare. Det, då har vi ju ingen insyn i, insyn i på det sättet. Det ska ju också nämnas i sammanhanget. Definitivt. Eh, men nu är det ju så att Rögle har kör runt på sina assisterande lagkaptener. Det har varit lite olika bud där. men vad, vad vi har kunnat uppfatta nu så är det Craig Shearer Ludvig Rensfeldt och Daniel Veding. Så var det jättebra ja. igår. Ja, och sen så var ju Allen <kör> Bibic assisterande mot Örebro. Men då var ju inte Veding med, så det, det flyter, flyter lite just nu. Eh, I alla fall. Men i min värld, om vi tar dem som, som var mot, eh, mot Frölunda så är det ju tre alternativ som jag jag hade kunnat se både Ludvig Rensfeldt, Craig Shearer och Daniel Veding som ny lagkapten i Rögle, faktiskt. Pick one. Med tanke på eh, betydelsen för laget och eh, hans sätt att vara och prata eh, hur mycket istid han klockas för och hur har varit så eh, blir det Craig Shearer. Det, det är mitt namn nu. Aj, aj, aj. aj, aj. Skulle <skratt> är, vi skulle ha haft en clash här nu. Men det är väl tre olika lite sorter liksom Shearer är väl, om man tänker på en kapten, så av de tre så tänker man på honom. Eh, viding är väl den, den som drar åt det liksom positiva, det verbala hållet. Liksom. Rensfält, en intelligent person, klok, lite lugnare kanske. Det är väl vilken, vilken riktning han vill ha på detta. Men ska man se en förlängd arm från tränarrummet ute i ett omklädningsrum där nästan hälften är nordamerikaner, så ligger det väl nära till hans att Shearer, trots sin liksom han har inte riktigt historiken i Rögle med sig, men det ligger väl nära till hans. Ska man gå någonting på, på lojalitet i dessa flyktiga tider så är det väl Rensfeldt som ändå... Det finns inte mycket till stumma i Rögle, men finns det någon så, så är Ludvig Rensfält en av de personerna. Så jag, jag säger rensfält då. Och sen ska man dra det andra spåret, att de vill ha en kapten som går hand i hand med deras... Eh, spelsätt de vill implementera i laget med energi, fart ett jäkla driv i varje byte då blir det Daniel Widing. Så vi får ju se lite hur det här slutar. Nu, är det oss. nu har vi helgade åt oss. Ett kryss två på kaptenerna. Harligt. Men kan vi avslöja också att vår egen träningsväg började släppa lite grann innan vi spelade eller vi gick på match för tisdag så spelade vi företagshockey. Och uh, åtminstone jag har haft stora problem att röra mig sen dess. Jag har en helt ny respekt för backcheckande forwards efter de 2,20 minuterna. Absolut. Och uh, det gick otroligt bra också för mig. Ett, uh, ett av lagen. Det kan vi också nämna. Det är yesterday's news. Härligt, har vi något mer att drifta? Ja, det känns som att vi har kunnat stå här och prata i en och en halv timme till om den här föreningen och det här laget. Men det kommer ju fler veckor, det kommer fler matcher och vi är givetvis tillbaka nästa vecka igen med Röglepodden och full fart med bevakningen också på hd.se. Jag kan säga till våra premiumkunder att det finns intervju med sportchefen Chris Abbott där han pratar om eh, hur han tänker kring värvningar och skadeläget ute på .se. och Det är även på vägen en intervju med eh, en av lagets största stjärnor som är väldigt eh, självkritisk. Så håll utkik på hd.se. Ska vi avslutningsvis gissa att eh, även Cam Abbott är inne hos några på hd.se ibland? efter matchen senast så tittar man på mig och frågar följer jag följer där träningsprogram om hur det går med sit-upsen, men det blev no comments på den. <laughs> Härligt. Vi vill att alla ska följa vår bevakning och rögle även ja, vem som vem som helst får hänga med. Ska vi stänga då? Vi stänger och tackar så mycket och hälsa välkomna tillbaka till podden nästa vecka också. Yes.